Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti a Podcast 309 ig nem haltuk meg napi adását halljátok. Én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és nagyon kíváncsi vagyok már megint, hogy miért ez az adásunk címe. Milyen nap van ma? Petrov nap van, képzeld el. Jaj, akkor így már értem. De nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ki az a Petrov, és miért van neki napja. Hát, hogy is mondjam, nekem sincsenek korabeli emlékeim róla, bár már értem. Én 15 percet tudok erről, de most már nagyon sokat. Uh, Stanislav Petrov uh, orosz alezredesről nevezték el a Petrov napot, aki 1983. szeptember 26-án, amikor az orosz okó, nukleáris uh, csapás előrejelző rendszer meghibásodott, és azt érzékelte, hogy öt darab, uh, vagy még több minitmér indítottak el a nagy és dicsőség és Szovjetunió felé, és esetleg visszakéne azon nyomban lőni, hogy legalább azok a mocskok is meghalljanak akkor úgy döntött, hogy nem fogadja el ezt a parancsot, ö, egyébként sem létezik, hogy az amerikaiak támadtak volna, ő nem lő ki rakétát. Ö, ennek megfelelően később aztán majd ö, lefogozták, meglebaszták, meg mindenféle, és 97-ben halt meg egyébként a csávó. Ellenben a megérzése, ami szerint az amerikaiak nem indítottak atomcsapást a Szovjetunió ellen, az igaznak bizonyult, Ilyen módon azzal, hogy ő nem lőtt vissza a nem létező rakétákra, azzal nagyrészt megoldotta azt, hogy a világi része most nincs üveggé olvadva. De nem úgy volt, hogy ő neki csak jeleznie kellett volna fölfele, hogy jönnek a rakéták, és lőjetek? Szerintem nem ő lőtt volna, hanem ő felelt a, a kiértékelésért ennek a jelzőrendszernek. Vagy én valahogy így olvastam, de a lényegen nem sokat változtat, tehát ő volt az, aki nem hitt el a rendszernek, hogy igazat jelezés és igaza lett? nem itt el a rendszernek, illetve felülbírelte a szovjet katonai protokolt, ami ilyen esetekre, amikor a rendszer azt mondja, hogy lőnek, akkor mit kell csinálni? Hát én szerintem nem jelentette egyszer az esetet időben, vagy csak azt jelentette, hogy fals. Na mindegy, de ez most olyan fajta részlet, ami a lényeg szempontjából nem lényeges, hanem hogy az a lényeg ebből, hogy, hogy azt nagyon kíváncsi ennék, hogy ezt ő hogy, hogyan állapítottam. Tehát miből gondolta az, hogy a előrejelző rendszer nemhogy egy, de mindjárt hat alkalommal, vagy hat tárgyban is tévesnek bizonyul. Tehát, hogy hat, hat rakétát képzel oda, ahol egy sincs. Hogy jöhetett rá? Hogy, olyan nehéz lehetett ezt a felelősséget vállalni? Nem, pláne, hogy én, itt én össze dolgokat látok egyébként, hogy miket mondott. Kezdve azzal, hogy nem volt sosem teljesen biztos abban, hogy hibás a rendszer. Ugyanakkor arra hivatkozott egy interjúban, hogy hogy a maga részéről ugye, civilebb képzésben részesült, mint a társai és ezért gondolja azt, hogy ő nem nyomta meg a gombot, és elképzelhető, hogy egy rendes katona megnyomta volna a gombot, vagy elküldte volna a jelentést, hogy hogy jönnek a cuccok. Hát lehet. Hú, hát akkor pedig itt repkedtek volna a fejünk fölött az atomrakéták. Igen, igen, igen, igen. Még azt is el tudom képzelni, hogy 83-ban volt még nálunk is Siló. Volt nálunk Siló? Siló nem volt, de volt erről egy videó, majd előkeresem a YouTube-ról, Öh, hogy öh, ilyen mobil rakéták öh, voltak Magyarországon. Ez a háromnevű filmest csináltak, ennek most nem ült eszembe a neve, de mindjárt meguglizom. Mm, de dokumentumfilmes vagy? Igen, dokumentumfilmes, öh, mert hogy egy, egy kém jelentette ezt az amerikaiaknak, aki úgy érezte, hogy a szovjet jelenlét Magyarországon, az nem egy egészséges dolog. Ő megbukott, akkor, és ezzel a csávóval csináltak ezt a dokumentumfilmet és mutogatták, hogy hová, hová ment ki, hogy lefotózza a hát ezek szerint akkor ráadásul tudtak róla az amerikaiak, tehát könnyen lehet, hogy ö, ide is be volt irányozva néhány interkontinentális balisztikus rakéta, ja, és azok voltak a menek? A Minutman az, amelyiket tengeraltjáróról lőttek, vagy nem, az a Polaris volt. A Minutmen az a, az a földi silokból jött volna. És Polaris mintha lenne, Nem, várjál nem. Már nincsen talán. Nem, szerintem azt is leszerelték már, de az volt a tengeralattjárós alatjárós cucc. És mostán tridentek vannak akkor? Azt tudom, hogy Brexit kapcsán Angliátnak azt is el kellett döntenie, hogy ő ugyan atomhatalom, és vannak atomfegyverei, és ennek megfelelően a hordozó tengeralattjárói is. Ellenben ezek olyan helyeken parkolnak, a, ami az eu belül van. Tehát mondjuk, ö, nem, is, nem is, bocs, nem, nem Brexit volt, ez a Skót függetlenségi szavazás volt, mert Skóciában van a nagy kikötőjük talán. Uh -huh. Na mindig már jó kijavítanak minket egyébként kommentbe, hogy, hogy hülyeséget beszélünk, de azt tudom, hogy annyira durván sok brit atomkikötő nincsen, és hogy gáz lenne, hogyha meg hogy kine, talán, hogy hol parkolják le a tenger alatt a jövőben. Igen, egyébként azt hiszem, hogy a, én a brit atomtenger alatt járó kikötőkről az összes információmat az valami nagyon kínos akcióregényből szereztem. Játszódott. Volt, tudod, az a szerző, akit te biztos tudsz név szerint is említeni, aki törölköző fejüként emlegeti a, az arab terroristákat, és úgy általában is ilyen nagyon patrióta és nagyon ö, hát rasszista regényeket írt, de ettől eltekintve, már ettől el lehet egyáltalán tekinteni, ettől eltekintve ilyen jó kis katonai krimiket vagy katonai thrillereket. Hát írt. ez bárki lehet. Jó, ebből sok ö... van, igen, egyébként. Igen, igen, igen. Nekem amerikai katonai thrillerből mindig Tom jut de nem tudom, hogy ő az. Nem, nem ő az. Ő szerintem visszafogott ebbennél egyel. Így van. Ez legalább egy, egy Brett-tor kéne, hogy legyen. Aki nem tudom megjelni, magyarul. Nem rá gondolok, mindegy, majd ez is benne lesz az adásnaplóban, illetve biztos a hallgatók egy része hangosan kiáltja a megfejtést. Nem baj. A lényeg, hogy... Ö... Petrov napot ünneplünk, akkor ezt teljesen jogosan ünnepeljük. Szóval megérdemli a, a kúdoszt, és kár, hogy életében nem ismerték el pontosabban. Hát azt hiszem, nem büntették meg, még nem rúgták ki a hadseregből, csak más beosztásba helyezték egyrészt, másrészt meg ideg lett, mert hogy azért nem dicsérhették őt meg, vagy nem tüntethették ki ezért az éles elméjű Cselekvésért, mert akkor el kellett volna ismerni, hogy az előrejelző rendszer egyik a valóban teljesen hibásan működött, és akkor viszont meg kellett volna büntetni azokat, akik csinálták az előrejelző rendszert. Hát inkább ebben a kompromisszumban egyeztek ki, hogy azokat se büntetik, meg, meg őt cseréptetik elő. Na most ugyanarról az előrejelző rendszerről beszélünk, ami most már egyébként nincs a üzemben, lecserélték egy újabbra, de amiből egy, ami egy teljes konstellációnyi műholdat elhagyott 2001 vagy 2003, vagy valahogy ígyben, amikor is kiégette a vezérlőközpont, és a központ valahogy nem tudta átvenni ezeknek az irányítását, ezért a műholdak némelyik rövidebb, némelyik hosszabb idő alatt, de visszatért a földnek a légkörébe is elégett. Oh, de kínos biztos nem volt felírva egy posztitra itra a pótvezérközpontban, vagy valaki megváltoztatta és elfelejtett szólni. Nagyon-nagyon-nagyon kínos. Ez mondjuk csak négy műhold, tehát mi az a nagy, sőt hatalmas Szovétuniónak, de az egyetől még kínos. Nem kicsit, érted elfelejteni a logint a műholdjainkra, az nagyon kellemetlen. Jól van, megünnepeltük Stanislav Petrovot, ennek örülök. De nem beszélhetünk egész nap katonai történetekről. Annál is inkább, mert van, van, van egy sőt, kettő ilyen gondolatom, amiben gondolatom dobok ide, és akkor majd hát, ha kijutunk valahová belőle. Az egyik, hogy én tök sokat hallom azt, hogy az Y meg az Z e generáció az nem akar jogosítványt csinálni. Igen, legalábbis nyugat-Európában. De most akkor mondd el, hogy itthon ez hogy van. Az öcsém az most fejezte be, még egy EU van hátra, és megkérdeztem neki, hogy van egy kockás papírja valahol összeszámolva azt, hogy mennyibe kerül most egy jogosítvány Magyarországon. És uh, tulajdonképpen egy jogosítvány az egy, uh, jó állapotú használ, nem, egy szarállapotú régi használt autóára. Uh, tehát, hogy 200-nál kezdődnek a tanfolyamok, utána még veszem mellé plusz vezetés órákat, hiszen abban a 30 órában, ami, ami ebben benne van, abban úgysem tanul meg senki vezetni. Még annyira sem, hogy átmenjen a forgalmi vizsgán. Uh, adunk még hozzá egy-két vizsgát, mondjuk egy ismételt forgalmat, újabb 11 vagy 15 vagy mennyiért, és akkor megérkezünk ilyen 350 környékére, hogyha nem is buktál sokat. Hát igen. És hogy ebből az állam támogatásként egyébként megtéríti a krestán folyamat, ha nem vagy még 20 éves, tehát egy 20 ezer forintot megad belőle, azért ez nem a május. Hát ugye én nem gondolnám, hogy ez az egyetlen oka annak, hogy az Y generáció, illetve az Z generáció nem akar autót, bár biztos ez is hozzá tartozik, de azt gondolnám, hogy legalább ennyire jelen van a klímaszarangás is azokban, akik azt mondják, hogy igazándiból nincs miért autót vezessenek, hiszen tömegközlekednek egy világvárosban. Nem feltétlenül Budapestről beszélek, csak a biztosan biztos mondom. Bocsi, világvárosban, meg ott, ahol van működő tömegközlekedés, ott ez természetesen igaz. De mi helyett, nem tudom én, a Nyíregyházára jársz be Debrecenbe dolgozni, ott uh, hirtelen órák kezdenek azon volni, hogy van attán vagy autóval. Igen, de ez egyébként talán még Budapesten is így van, és most már nem is mindig a kocsi nyer, szerintem. Tehát teljesen értelmes megoldás, főleg, hogyha az ember fiatalabb és ezért uh, törekszik a belvárosban lakásra és a belvárosban dolgozásra. Uh, és olyan helyen dolgozik, hogy meg tudja fizetni azt, hogy ott lakjon? Hát nyilván akik uh, nem tudják megfizetni, azok nem laknak ott, tehát ők nem jók nem jó példák számomra. Viszont ők valószínűleg egy ilyen jogosítványt sem tudnak megfizetni. Ők a másik fele a csapatnak. Azok, akikre most te céloztál, hogy milyen drága a jogsi, és azért nem csinálják meg. Ennél többet nem akartam mondani, csak azt, hogy, hogy én fejben olyan nem tudom, 100 ezer környékére vagy 150 tettem magamban a jogsit. Az, hogy ennek hát durva két és félszeres, arra nem voltam felkészülve. Nagyon rosszul hangzik főleg eh, olyan gyermekek apukájaként, akik majd nem olyan nagyon sokára egyszer jogosítványt akarnak maguknak a... Tehát éppen, hogy csak letesszük a hátunkról az egyetemnek a brutális súlyát, bár szerintem még az nem is ott fogunk tartani, hanem még csak készülődünk az egyetem felé, és már is jelentkezni fog ez az igény. És akkor én majd feltettem a kérdést, hogy megbuker vagy jogosítvány? És akkor ők akkor már teljes angoltudással azt fogják mondani, both. Hát, uh, igen, <gül> igen. <gül> Tudod, a ból van az a nagyon kicsi autó, ami nem tudom, TV-vel té kezdődő nevű, amiben úgy ül egymás mögött a kettő utas, mint egy Kamov harci helikopterben. <gül> Igen, valami rémlik egy. Ez, ez egy ilyen autó lényegében, nem? Nem, nem, nem, nem. Ez annyira nem koncepció hogy el is adták. Én Rómában nagyon sokat láttam annak idején belőle. Értem. Hát Kb. azért, mert ugye, ha valon ellopták a postrádát, akkor annak a helyére is be lehet vele parkolni. Meg ö, olyan helyekre, már két biciklit ki lehet kötni, ugye, egy lovat. Csak abban reménykedhetünk, hogy addigra hozzánk is begyűrűzik a Z generáció, amelyik nem akar jogosítványt. Mármint azt hiszem az én gyerekeim nem zék, hanem. Alfák? Alfák. Szóval az alfák nem akarnak jogsítés, akkor majd megúszom két drága elektromos rollerrel. Aha, ezt ugye elképzeltem. Tőletek berollerezni a városba az egy egész embert kívánó dolog. Nem, hát elektromos rollerrel semmiképp. Ja, tehát tőlünk be biciklizni a városba az most, hogy van nekünk ilyen csodálatos ülői útunk biciklisával, ez 40 perc. Rollerrel lehet, hogy csak 30 nem, Rollerrel is 40. De szóval, hogy nem olyan nagyon vészes azért. Például a buszálságot rövidebb. Igen, és arra valaki felhívta egyébként a múltkor kommentben, vagy talán a Telegram telegramcsatunkban a figyelmet, hogy, hogy amikor uh, én dicsérem a BKV-t, és ezt nagyon nyugodtan és nagyon szívesen teszem, mert alapvetően nem szarszolgáltatást nyújt, amit mostán egyre kevesebbet használok, akkor azt ne felejtsem el, hogy ilyen irányba viszonylag jó Budapesten közlekedni, és a deact mindenki tud jutni, de mi mi nem sugár irányba szeretnék közlekedni, hanem átmenni a tértől a, mondjunk, egy valamit újpestre. Onnantól kezdve ott nem nagyon lesznek ilyen keresztirányú járatok, hanem bemész a térre és kimész a Deják térről. Hát viszont ez gyorsan megteszed. De igen, igen, nyilván ez így van. Ez olyan, mint ahogy Budapestet elkerülve nem lehet volatozni ebben az országban. Ez egy ilyen sugár irányú ország. Hát ez minden szempontból igaza. Még is hazánkra. Persze minden Budapestről indul. Volt egy ilyen kérdés most a Csúnya rossz Podcastban, hogy hol kezdődik a vidék. S elég nagy egyetértés volt, hogy... De illetve egyetértés, is nem volt, mert én azt mondtam, hogy egyszerűen a közig Budapest közigazgatási határánál kezdődik a vidék, de többiek azt mondták, hogy nem, nem, hanem ahova kék busz jár, az még Budapest. És csak azon túl van vidék, és az már, az egy kicsit tágabb, de nem sokkal tágabb. Ez egy nagyon, nagyon budapesti, ez szégyenni való budapesti válasz. Miért szerinted egy Debrecen ember azt gondolja, hogy ő nem vidéken lakik? Debrecen ember úgy gondol magára, mint városra. Mint városi hát emberre. Városi ember, de egy vidéki városnak alakulja ő. A fasz. Ő városi ember. Nem pedig vidéki paraszt, nem sárga busszal jár. Uh -huh. Tehát hogy ott máshogy, máshogy értelmezik ezt. Debrecenben ugyanúgy parasztelosztóként tekintenek a volán, e, e, volán. buszállomásra, mint ahogy Budapesten. Na jó, Budapesten nyilván ez, ott mindenki érkez az tehát minden máshonnan érkező járatra úgy tekintenek, mint parasztalosztó, de hogy tök más. Tehát ott te városi vagy? Uh -huh. Hát nekem jó úgy, hogyha... Én azt mondom, hogy százezer ember alatti településnél. Ja, tehát, hogy a, a számodra vidék az a falu? Ö, vidék az, ahol, ahol ismertem az apádat, igen, jó ember volt. Aha. Város az, ahol nem feltétlenül kell ismered a szomszédodat sem akár. Értem. Akkor lehetne úgy is definiálni, hogy ahol vannak házgyári lakótelepek, az nem vidék. Ebben az esetben, pont most írok erről egy cikket egyébként, Litvániában és Észtországban lényegében nem létezik vidék. Mindenhol vannak lakótelepek, az szörnyű lehet. Közel 60% lakótelep az ország. Júj, ne, ne költözzünk Litvániába. Hívogató ország egyébként, de ez sajnos ez ellene szól. Egyébként ez egy érdekes kérdés, ez, ez megérne többet is, de te hát erre ott van majom. Viszont egy másik panaszom, azt el akarom mondani, mert az kapcsolódik már a következő hírünkhöz. Kedves hallgatók, Twitteren már megkérdeztem, ott nem kaptam rá megfelelő választ, illetve egy igent, majd hosszú hallgatást. HBO Go fejlesztőt ismere valaki? <gül> <gül> Igen, ha én, is az, ha én az lennék, én is azt mondanám a szomszédoknak, hogy egy kuplerájban táncolok, tangabugyiban, de hát, ha valaki tévedésből bevallotta, vagy bevallja most. Mert hogy megint elkúrták azt a terméket. Már hogy érted, hogy megint? Mikor volt jó? Voltak időpontok, amikor működött. Tehát én hosszú, hosszú hónapokat fel tudok sorolni, amikor olyanok történtek, hogy lenyomtam a telefonomon a playgombot, a kép megjelent a tévémen, és utána még választottam hangsáv között is. Jó, jó. Így működött valóban, de a felhasználói élmény az még akkor is, hát hogy mondjam azért nem, nem nyaldosta az egyet. Más problémáim vannak különböző streaming szolgáltatókkal, felhasználói élmény, nagy díjat még nem tudnék szétosztani köztük. De hogyha, tehát hogyha megvan a film, megnyomom a plégomot, majd át tudom kapcsolni angolra, bolgár felirattal, akkor az tulajdonképpen egy nyertes helyzet. Most a következő van. Elindítom a telefonomban a filmet. Beállítom, hogy angol hang legyen, magyar felirat, angol felirat, akármi. Ráküldöm a krómkaszra. Előbb-utóbb megjönnék a tévén a film kikapcsolhatatlan magyar hanggal, és az állítási lehetőség semmit nem csinál az égény a világon. Uh -huh. Gondoltam ezek után, hogy akkor na majd a Chromecast-ot a Chrome saját megoldásával, kinyitottam a laptopot, leállítottam a streaminget, és megpróbáltam a laptopnak a Chrome böngészőjéből aktiválni a chromecast a Cast gomb megnyomásával, meg aztán a feltűnő kis Chromecast-ikon megnyomásával, meg sok minden mással is. Annyira el van törve a szoftveres támogatás, hogy a teljes böngészőfület próbálja meg ilyenkor kisztrímelni a tévére, a énegeremmel együtt, plusz akadés, plusz lassú és plusz szara hangja. Tehát lényegében nem működik. Vagy magyarul nézed, vagy sehogy nem. Aha. És ugyanez Netflixnél gond nélkül működik. A Netflix az működött, amikor legutoljára próbáltam, azt tegnap nem néztem, meglátod. Csak mert valahogy azon gondolkodom, hogy a, hogy a Chromecast az végül is annyit csinál, hogy átveszítő lett, tehát nem azon, hogy a telefonot nem? egy idő után, hanem a Chromecast magától húzza le a streamet. A telefonod csak megmondja, hogy milyen streamet honnan húzzon. Igen, igen, Jó, igen. Jó, ez lehet, hogy és akkor rosszul mondja meg a telefon a Chromecastnak, már mármint, hogy rosszul rakja össze a paramétereket. Az lehet, igen. Igen, plusz böngészben is kellene működni annak, hogy akkor felismerje a, az oldal, hogy én átadom magamat egy Chromecastnak akkor neki csak egy cím kell, nem pedig a teljes böngészőfül. Hát igen. Mert ugyanúgy tabot ki lehet streamelni, hogyha a tévén szeretném nézni azt a, azt a büngésző oldat, csak hát nem sok teteje van. Nem baj, mert jön az új Chromecast, és akkor az majd biztos, ö, hogy mondjam, lesz, fog tartalmazni egy saját HBO GO appot, és akkor legalább az működni fog. Én ennek tökörülnék. Más kérdés, hogy megint egy nagyon csúnya eszközt adtak ki ráadásul jár hozzá, hogy fognak kiadni a kisivárgott képek alapján. plusz fog járni hozzá még egy darab távirányító. És akkor itt most jelentkezzen mindenki, akinek nincs elég távirányító a nappaliában. Ferenc jelentkezett. Igen, igen, igen. Nekem csak kettő van. használatban. Mindössze. Jó van, egy harmadik is, de az csak így véletlenül. Az egy másik eszközhöz van, nem a TV és barátaihoz. Nekem a TV és barátaihoz nézzük, van egy a hanghoz, van egy a tévéhez, van egy a IPTV-hez, amit nem nézek, de van. Na de majd most belenézek, hát ha adnak Atlanti-óceáni cethalászokat, vagy ö, lefűrészeltük a lakatot, Brotherst. Szerintem egyébként nem néz ki a rosszul az új kromkasz, nekem nincsen bajom vele. És hát az az igazság, hogy ez a saját távirányító, ez, ez azért kell, mert hogy, mert hogy honnan más onnan irányítanám. A telefonomról gondolom ez adja magát ez a logika. Én sokat próbálkoztam ezzel, hogy telefonról távirányítsak olyan eszközöket, amik egyébként szintén a neten lógnak, és valami android-szerű dologgal kapcsolódnak. Tehát nem lenne lehetetlen, de ehhez képest a, még a Google gyári megoldása is csak azt tudja, hogy, hogy lényegében minden egyes alkalommal újra kell kapcsolódnia, ki kell választani az eszközt, a Connect gombot várni, amíg megtörténik a Connect. Majd ezek után megnyomhatjuk a pauszt is. Csak akkor eltelt egy perc, úgyhogy a pauz az jócskán elkésődött. Én ezt tök szerettem benne, mert az, hogy, hogy rákonnectálsz egy bármilyen streammel, azt felül tudod írni, esetleg egy másik streammel, a mást kezdesz el nézni, és hogy nagyon nincsen ilyen számítógép gépélménye a dolognak, hanem hát nyabar egy magnóra hasonlít az, amit lehet vele sírni. De úgy értem, hogy a, a távirányító applikáció, ami lehetővé tenni azt, hogy az adott eszközt vezérejük ez most nem a Chromecast, értelemszerűen, hanem valamilyen TV box, de, de mivel állítólag az új chromecast Android TV fog futni, ezért aztán ott is arra, tehát nem csak arra lesz szükség, hogy elinduljanak a dolgok, meg megálljanak a dolgok, hanem kell vezérelni egy Android TV felületet, ahol menük vannak, meg, meg felsorolt applikációk, ezen applikációkon belül Mindenféle navigáció, de ezt kell egy négy irányú gomb minimum, vagy egy ilyen touchscreen, vagy valami. Médiaboxom nekem eddig csak kod is volt, ez van Androidra egy nagyon zseniális irányító app, ami amivel pont jó volt. És, és ne, az nem kellett csatlakozni, mert hogy az alapvetően csinál egy HTTP apit, és oda nyomja be a parancsokat szépen a háttérben. Magyarul egyrészt böngészőből is irányít, Tomász pedig, hogyha fent van hálózata mind a kettő, akkor a, a megfelelő IP-címre ráküldi a parancsot. Világos, én abban az, a pillanatban, teljesen jól hangzik. Nagyon kulturált. Igen, egyébként ezt így meg lehetne csinálni ennél a krónkasztos dolognál is, hát nem tudom, hogy benne lesz-e. Minden esetre állítólag 50 dollár lesz, az tényleg nem egy tétel, és az egész akkora, mint egy miekkora. Hm, most így nagyon nézek körül a lakásban, hogy látok-e valamit, ami ekkora? pont nem jön szembe semmi, mondjuk mint egy hm, egy cellux, hát olyasmi. Szállodai szappan? Egy szállodai szappan, az jó, igen, egy szállodai szappan. Szóval simán oda lehet celluxozni a tévének a hátuljára, csak innentől kezdve bármilyen tévében okos tévé lesz, amire négykában k lehet streamelni bármi más eszközről, meg hogyha tényleg lesz benne egy Android tévé, akkor nem is kell streamelni, hiszen akkor ő maga tudja majd a, a streamet intézni nekünk. Azért az jó lesz. Igen, az Android-től egy kicsit félek egyébként, mert az, az, tehát sok mindent el lehet róla mondani, például azt hogy működik, de az, hogy ilyen különösebben sikerült dolog lenne, azt én még mindig nem merem megkockáztatni, mondom úgy, hogy tizen éve használok Android az más, más az Android TV, meg az Android, tehát ez nem a telefonos Android, ne arra gondolj, hanem az Android TV-re, ami egy, egy egészen másik rendszer, és nem az a baja, hogy nem működne, lehet használni, meg egészen kézreállós, Inkább az a baja, hogy a rá elérhető applikációk többsége az ilyen, hát ilyen 0.9.2 állapotban van körülbelül. Szóval, hogy úgy, még úgy igazán nem jutott el a, a rendes kereskedelmi forgalomba bocsáthatósági fejlettségig se egyik se. Egy-két kivétel van a YouTube mondjuk, meg a Netflix, azok ilyenek, azok teljesen késznek tűnnek, de aztán minden más, amivel akár mit tudom én, a Nasról szeretnél filmeket lejátszani, vagy MP3-ot szeretné hallgatni, de akár az olyan híresebb apok, mint a TuneIn nevű rádió streaming szolgáltatás. Szóval ezek ilyen, vagy a VLC videó lejátszó, ezek ilyen teljesen félbehagyott dolgoknak tűnnek, amik a, a minimum minimumát hozák. Ilyen MVP állapotban Kb. Ö, igen, és ez, ez akkor nem az androidos félelem, hanem a Google-os félelem, hogy ők azért úgy teremtenik és úgy ölnek meg platformokat, mint annak a rendje. Hát azért az Android TV talán nincsen veszélyben, az egy elég elterjedt, meg sokak által használt platform, de hogy az tény, hogy nem fordítanak kellő figyelmet rá a gyártók, mert lehet, hogy egyedi megállapodásokat csinálnak a nagy tévegyártók, ezt nem tudom. Magam sem. Mindesetre, hogyha valamit el kell raknom egy időkapszulába, hogy majd egyszer csak működni fog, akkor, hát mondjuk a Chromecast sem ilyen, de bármely androidos eszköz sem. És akkor egy Apple eszközben gondolkodjak? Azt javaslod? Egy jó Apple TV? Nem, nyomtast ki a filmeket. <gül> Aha, jó, az jó megoldásnak hangzik. Akkor a Matthew Hatter hivatalos javaslata. Filmek archiválására a kinyomtatás kockánként gondolom, valami lassabb, tintasugaras nyomtatón. Hát figyeljük, most bejátszom a vonatkozó hangeffektet. Tudod, van ez a lapozgatós könyv, amit ha hosszan elhúzzal, akkor... Igen. És már meg is néztük a gévet et uh -huh. Értem, és akkor egy ilyen jó filmben mondjuk 24 képkocka van másodpercenként, és 90 percig tart, 5400 lapot kell, nem, 5400x24-et. Szerintem 130 ezer, valami ilyesmi. Az semmi. Az tényleg gyorsan megvan. Hát, ugye emlékez, mit mondott az a szép amerikai férfi, amikor elhatározta, hogy fel fognak menni a Holdra, hogy nem azért csinálják, mert egyszerű, hanem azért, mert bonyolult. <gül> Egyébként a filmekre speciál nincsen jó megoldásom. Bocsánat, 7,7 millió valamit elszoroztam fejben, de most utána számoltam. Tehát 7, közel 8 millió A4-est kéne kinyomtatni. Ja, azt hiszem, egy kicsit azért nehéz is lenne egy lapozni, vagy tehát a kis részletekben, én egy perces, nem, 30 másodperces részletekben lennének a kis könyvecskék. Igen, és akkor már csak az a kérdés, hogy a 7 millió lap az, az milyen magas? Hát számoljuk ki gyorsan, végül is. ha egy 10 milliméter egy lap vastagsága, amit most az egyszerűség fogadjunk el, akkor 700 cm a magassága neki? 700 cm, az... Hát figyelj, el, el, elő... elő. Ne, ne keveredjünk nyilvános átváltási feladatokba, mert kínos dolgok derülhetnek ki. 7 km magas egyébként akkor. Elővettem egy szabócentit, és lemértem a hang, hangszorú tetején tárolt 500-as fényes rólapnak a vastagságát, az 500 az 5 darab centiméteren vastag. Tehát akár zavarba is hozhatok az, hogy aránypárokat kell felállítanod, Jól mondtam én ezt a 10 mm tehát ez teljesen stingben. Ki jött, na, akkor 7 kilométer magas lesz a füzethalom, halom, de ezzel megnézhetünk egy 90 perces filmet simán. Csak lehet, hogy a végére elfárad, egy kicsit a kezünk a pörgetésbe. Kéne egy gép, egy ilyen oldalpörgetőgép. Mm, igen, de kizárólag mechanikus, ugye, mert tehát az elektromos. Természetesen. Nem lehet építeni. De akkor én azt javasolnám, hogy ne ilyen pörgetősre csináljuk meg, hanem fűzzük egymás után a lapokat, és gyorsan húzzuk el a. A képernyő, mondjuk egy ilyen megvilágított asztal előtt. Igen, ez segítene, hogyha általában valahogyan valahogy megvilágítanak, mert akkor uh -huh. jobban lehet látni azt, hogy mi van azon a rajzon. Csak lehet, hogy nem is a 4 kéne nyomtatni, hanem valamilyen fóliaszerűen áttetsző dologra. Mhm. Uh -huh. Ez egy jó ötlet. Ezzel nagyon sok pénzt keresetnénk, egyszer kidolgoznák a gondolatot. Még Még egy, egyet módosítanék rajta, hogy az A4-es túl nagy. Szerintem sokkal kisebbre kéne nyomtatni, és aztán, ha már úgy is megvilágítjuk, akkor ott lehetne egy nagyítót még elébe tenni, és akkor szép nagyban látszanának. Na, és ez mit szólsz? Viszont, hogyha a nagyban látszik, akkor nem fontos egyedül nézni. Tehát nem úgy, mint a pörgetős könyvet. Tehát, neki egy olyan épületet, kicsit olyan, mint a színház és oda beültetsz sok embert, akkor egyébként az egész technológiának az ára le megy, mert emberre lehet osztani a. Akár még pénzt is kereshetünk vele. Ez mekkora ipar lesz ebbe? Azt javasolnám, hogy popkant mindenképpen lehessen vásárolni. Kedves hallgató, copyright, csak jelezzük. <síns> így, így. Meg Aki ne most akarnak a Mi legyen a neve, Zozi? Vagy Bozi? Mozó? Mozó is jó. Az olyan ezért ez webkettes, egy kicsit, kicsit lejár, de már majdnem jó esetleg mozzi, így y -na. Na jó, van, hagyjuk ezt abban, <gül> inkább menjünk tovább. Szerintem szépen feltaláltuk. De biztos így találták eredetiben is a mozit, nem? Majdnem. Uh, a Connections nevű burk TV filmsorozatban amit te minden bizonyal ismersz, a kedves hallgatók pedig azonnal keressék ki, ha nem látták. Valamelyik részben van az, hogy, hogy, hogy mi vezetett a mozinak a, a feltalálásához, de, de az a rész az ívfénytől indul. Ígyfény viszont nem lett volna 1600 nem tudom hányas írföldmérés nélkül, és annak még tud egyet visszalépni valahogyan. Tehát írek nélkül nincsen mozi ennyi. Nagyon jó, nagyon bírom volt, olyan bakugrások vannak, és mindegyik logikus egyébként. A rejtett összefüggésekről jut eszembe az az egyébként nyúlfarknyi hír, ami eh, nem is biztos, hogy ide hoztunk volna, de azért akkor most elmondom, most olvastam, hogy Velsben valahol eh, egy vidéki kisvárosban volt egy nagy rejté, hogy pontosan reggel 7 órakor minden nap elment az egész falunak a szélessávú internet hozzáférése. És nem teljesen romlott el, hanem csak így lelassult, meg szakadozott, meg minden baj lett. De mindig reggel 7-kor kezdődött ez a probléma. És nagyon sokat nyomoztak az ottani telekomszerelők, kicserélték a kábelezést, mindent megcsináltak, meg voltak logyőződő, hogy őnáluk nincs hiba, jól jön az internet, és aztán mivel nem tudtak mit tenni ezért hívták a nem tudom a Velszi telekom szolgáltatónak a különleges nyomozó egységét, ami egy ilyen tapasztaltabb mérnököt jelentett. Ki, ki jött, nyomozott és rájött de nehezen és hosszú idő alatt, hogy az a több hónapos hiba annak köszönhető, hogy az egyik idősebb lakó, amikor az egy, ő idősebb televízió készülékét mindig pontban reggel hétkor bekapcsolja, hogy elkezdjen nézni a tévét, na az tönkre csapja az egész szélesságu hálózatot valami zárlat folytán. Úgyhogy egy idősebb állampolgár a TV kapcsolásával tudta tönkreteni az egész falu internet hozzáférését, ami hát egyfelől egy nagyon vicces történet, Másfelől azt gyanítom, hogy akkor azért az a hálózat az eléggé barkás módon volt megcsinálva, hogyha, hogyha egyetlen ilyen rövidzára mindenkinek a szélessávját szét lehetett rontani. Figyelj, ezek nagyon nagyot tudnak szólni. Egy, egy rendesen elromló berendezés. Egyszer voltam még, még origósként, tehát időszámításunk előtt a NMHH mérőlaborjának a nyílt napján. Mert az NMHH az nem csak az, hogy a Fideszes asszony azt mondja a Clubrádiónak, hogy most már csendben, hanem van ott nagyon komoly műszaki teljesítmény is, meg amúgy még sok minden más. És többek között ők járnak ilyen mérőkocsikkal az országban dolgokat mérni. A mérőkocsiból persze sokkal izgalmasabb van a, a mobilszolgáltatóknak az ilyen sűrű alakó autó. No de, és ott mesélt egy idősebb mérnök, hogy volt olyan, hogy kaptak egy panaszt, hogy szarul szól a kosút. Ami hát ott van ilyen, hogy szarúszol a kosút, de mégis hogyan vagy miért. Nyomoztak, nyomoztak, nyomoztak, és a végén megtalálták a hibát, hogy egy tíz emeletesben valahol csepelen a lift vezérlő elektronika zárlata az, ami egy komolyabb környéken bezavarta a kosott rádiót. Wow, Azért szép lehetett kinyomozni. Az, er, erről filmet is csinálnának jobb helyeken. Néznék egy ilyen jack jellegűsorzott igen, hogy pákás férfiak kiszállnak valahol, és azt mondják, hogy Marika néni. Az a mikro szádváron rontja a Duna tv -t. Kihúzhatnánk? Sajnos azzal, hogy megemlítetted a Jack Batchelatből ügyek című sorozatot, eszembe juttattad annak főhősét, a fiatal és jósvádályú őr talán, aki ott nyomozott a szintén fiatal és szintén jósvádájú százados asszonyjal, és nem vagyok teljesen biztos a rendfokozatokban, de ez mindegy is. És, és hát azzal kellett szembesülnem, hogy a napokban a Spinning Out című Netflix sorozat, amit a lányok néznek itthon. Egyik szereplője, mellékszereplő, valamelyik szereplőnek az idősödő édesapja, az bizony a Jackből, ez a fiatal, egykor fiatal és jó örnagy, aki most már hát úgy bácsisodik, bár még mindig egy nagy, nagyon magas és izmos ember, de hogy nagyon azért megütött. Tehát, hogy a, a Jack azért mégiscsak arról szólt, hogy egy rendkívül jó képű. Erreje teljében dúzadó fiatal fickó jön, és egyébként korához tanul, okosan és magabiztosan mindenféle ügyeket old meg a kattanaságnál, pontosabban a haditengerészetnél. És akkor ehhez képest ez az ember most már hát 60-as éveit tapossa. Akkor ö, azt javaslom neked, ezt már javasoltam legalább egyszer, hogy nézzél Sexual Education-t szintén a Netflixen. Igen mert abban a korábban fiatal és szexi uh, Gillian Anderson most középkorú pedig igazából a korralapen öregnek kéne lenni és szexi uh, anyukát uh, alakít, aki pofátlan módon beleszó a tínédzser fiának az életébe. Hát, na jó, igen. Jól van, csak a rendkedvéért mondom, hogy David James Elliot a színész, akit megidéztünk, illetve Catherine Bell volt az ő partnere, Mi a partnernője, E, és hát e, Harmon Rebnek hívták a, a sorozott beli karakterét és parancsnok volt az ő e, rendfokozata, ami nem tudom, hogy az micsoda magyarul, magyarul talán százados. Kettő, de ezeket beteg ezeket sosem tudtam ellen, mert azt meg ki, hogy levelegeztem anderson 52 éves. Ó, mindössze. Értem, jól van. Tudok ezzel együtt élni. <gül> Azért. E, viszont akkor Pimaszul fiatalan lehetett a, az x -aktákban. Jó van, és David James Elliott is még csak most lett 60. Na jó, menjünk tovább, menjünk tovább ebből a csúnya múlva révedésből. Anna is inkább, mert itt van a csúnya jövő. Már amennyiben beszállták a pofaszkodásba a Epic Games mellett. A szép jövő szerintem. Nekem ez én, tetszik. Én szeretem. Tehát itt olyan pofonokat kap be az Apple, amit nagyon megérdemel. Még hogyha ezzel esetleg emberek is háborítunk fel, de hát lássuk be, nem szép dolog másnak, más profitjának a 30%-át lenyúlni bemondásra. Jó, hát most egy nagy tanulmányt tett közé az Apple, ben hosszan és alaposan próbálja megindokolni, hogy miért is kell az App Store-ban kapható minden app fizetési funkcióját az Apple-től venni, és ott a mindenfajta pénzből 30%-ot leadni az Apple-nek, amit ugye a Fortnite fejlesztője, az Epic Games, illetve nem fejlesztő hanem kiadója megelégelt, és azt mondták, hogy már pedig ők beépítenek egy saját fizetési megoldást a Fortnite-ba, amire aztán az Apple meg gyorsan kitiltott őket az App Store-ból. De ez jól láthatólog, az Epic Games előre így tervezte és dörzsölte a markát, és megpróbálta, megpróbálja azt elérni, hogy Gondolja meg magát az Apple. zárójelbe tegyük mindig hozzá a Google is, tehát ugyanúgy a Google is 30%-ot vesz le a Play Store-ban, és arra is haragszanak a fejlesztők, csak ott az a különbség, hogy ugye, ha te nem akarod a Play Store-on keresztül értékesíteni a Android appodot, akkor ezt megteheted a webben is. Az Apple viszont nem engedi, hogy bárhol máshol is fellelhető legyen a te appod, ha csak nem az ő app Store-jában van. Illetve van itt egy hogy az Apple is van, akinek már megengedte, hogy kevesebbet fizessen konkrétan 15%-ot, de ez az Amazon, aki cserébe kontentet ad neki az Apple TV-re. Illetve meg most, mint a Facebook is kapott volna valami a kedvezményt. Na mindegy, de is, hogy az Epik háborújának egy következő csatáját azzal igyekszik megnyerni, hogy rángatott maga mellé mindenféle olyan ismertebb cégeket, akik maguk is nagyon idegesek az Apple-re, és rendre próbálják megfingatni többnyire az EU bíróságain, mert hogy, mert hogy az EU az hajlamosabb arra, hogy mostanában legalábbis, hogy orron csapja a nagy tech Úgyhogy az Epic mellé beállt a Spotify, meg a Basecamp, meg a Tinder kiadóvállalata. Úgyhogy most már szép nagy cégek próbálják elérni azt, hogy az Apple szálljon le róluk. És az egyébként nem egy rossz érvező kis lapjaik között, hogy az Apple az olyan szolgáltatásokat is gyárt, ami estenként versenyzik velük. A Spotify-nál, a Basecamp-nél, vagy a Protomail-nél. a, a Basecamp-esek csinálták ugye a helynevű leveles dolgot. Már erre nem emlékszem, de miért is? Nem? Azt hiszem, hogy ők voltak azok, akik elkezdtek először hisztizni. De nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez ugyanaz a banda, mindegy. De minden esetre, hogyha az ő költségei, tehát az ő árazásuk automatikusan 30%-kal több kell, hogy legyen, mint amennyiben az apple a saját termékei kerülnek pusztán azért, mert az apple saját platformja van, ahová máshogy nem lehet belépni, akkor azt meg lehet piszkálni. De Amerikában egyébként ez kevés ahhoz, hogy úgy igazán nekiessenek, meg ott a nagyon elnézőek szoktak lenni a, a versenyhatóságok. De az eu lehet, hogy egy tíz év múlva valami majd történik. És ezért azért hirtelen nem jut eszembe olyan Apple szolgáltatás, ami pénzbe kerül. Apple Music. Hát az más, az így, jó, nem más, igen, igen az, jó, az Apple Music, tehát az iTunes, jó, Apple Music, oké, okay. azt elfogadom. Apple TV is ilyen a netflix szemben, valószínűleg, vagy bocsánat, Apple TV Plus. Meg a... Úgyhogy ilyen előfizető szolgáltatásokra ez igaz valóban. Az iCloud-nak a levelezése, ami az egész iCloud-hoz jár, ha jól tudom, de nagyon régen nem éltem. Azt gyanítom, hogy az ingyen van, ott magáért az iCloud tárhelyért kell fizetni. De tárhely szolgáltatóként valóban meg a Dropbox-sal, meg a Box-sal, meg ezekkel csatázik akkor. És úgy emlékszem, hogy szolgáltatás bevételei nem is rosszak az Apple-nek. Más kérdésében lehet, hogy benne van az App Store is. Ehhez utána kell volna nézni igazából az előző előzően éves jelentésének, amit nem tettem meg. Így vagy úgy, de nagy kérdés, hogy az EPIC elér-e valamit, mármint, hogy ez az egész mozgalom, mondjuk, vagy hát lázadás ezt célt ére, és sikerül -e rávenni az epic hogy csökkentsen az árain. Mostanában azért úgy nem, nem olyan nagyon jó a környezet ezeknek a nagyvállalatoknak. Tehát én nem biztos, hogy jól esik nekik, hogyha még a fővevőik pontosabban hát a jól tejelő partnereik is elkezdenek lázadni. Nagyon durván, még nem esik a részvényár folyam azért, tehát, hogy még aggódniuk nem kell. Azt én se gondolnám, hogy aggódniuk kéne, már főleg az apple maga a maga készpénzállománya annyi, hogy hát nem tudom, azért kelet-európát felvásárolhatnák belőle kilóra. Igen, biztos, hogy van szétszorva Amerikában egy-két ilyen is tornyuk ahol lehet beleugrálni a kápéba. Igen, igen. Úgyhogy igen, persze, hogy ettől nem kell megijedjenek, de azért most már úgy elkezdtek olyan milliárd dolláros tételekben büntetni az eu hatóságok, amik persze még mindig nem olyan nagyon-nagyon veszélyes számok, de szerintem, hogyha megnéznénk egy idővonalon az EU-s bírságoknak a nulláinak a számát, akkor az egy meredek emelkedést mutatna az elmúlt mondjuk három-négy évben. Arra elképzelhetői rájöttek, hogy teljesen felesleges olyan bírságokat kiszabni, amiket három és fél másodperc alatt hoz vissza egy, egy sikeres netes szolgáltatás. Attól tartok, hogy ők nem tudnak ebben, vagy hát legalábbis nagyon kreatívan kell a jogot alkalmazniuk, hogy, hogy tudják emelni az összeget, mert érted, az nem úgy van, hogy egy bíró azt mondja, hogy ez egy akkora pofátlanság, hogy szerintem ez legalább két milliárd dollárt ér, hanem, hogy nekik mit tudom én, az okozott kárt, vagy a, a benem fizetett adót, bizonyíthatóan be nem fizetett, ott ilyeneket kell büntetni, és szabott árakon meghatározott szabályok mellett kalkulálják a büntetési tételeket. És a büntetési tételben vagy nincsen benne az, hogy az a vállalat az, az mennyi pénzt csinál? Hát van, ahol benne van, mondjuk a GDPR esetében ott ugye van egy olyan szabály, hogy persze nem fogom tudni pontosan idézni, de hogy a, lehet választani, hogy az árbevétel legfeljebb 300, tehát az éves árbevétel háromszázaléka, vagy egy másik szám, amire most nem emlékszem, és akkor a kettő közül a magasabb, az tud lenni a, a GDPR bírságnak a felsőhattára. Tehát az például árbevételhez van kötve, uh -huh. csak ugye ott az a kérdés, hogy de vajon mi számít árbevételnek? De hát ez az örök kérdés a Tehóriások versus Európa beszélgetésben, hogy a Facebook árbevétele Európában az mi? Melyik? Hol keletkezik? Errőd a Facebookról meg Európáról, hogy, hogy a Facebookosok is elkezdtek hisztizni. Mármint, hogy megpendítették azt, hogyha tényleg nem lesz szabad adatkiadás Európából Amerika felé, tehát a safe haven-t azt valamivel nem pótolják, és helyette mindenkitől le kell kérni -e a, a beleegyezést tényleg, ahogy illene, hogy ők Amerika adatközpontokba dolgozzák fel az adatot, akkor inkább kivonulnak Európából. Ami szerintem egy nettó keménykedés, tehát hogy ezt nem tudja megcsinálni akkor a cég, ugyanakkor meg nagyon vidáman nézném, ha megcsinálnak. Igen, nagyot tennének velünk azt, hiszem, bár hát nem, azért rosszat is tennének velünk. Azt mondjuk el, hogy mi az a szép mi meg mi, mi, miért, mi miért akarnak? Mi van? Tehát mi az hír? A hír az, hogy ugye a Különböző európai és amerikai között nötti szabályozások voltak arra, hogy a net európai jogalanyoknak a adatait Európán kívül kezelni. Ezek jellemzően akkor változtak ezek a szabályozások, amikor Max Schemps, osztrák jogász, aktivista és rendkívül okos fiatalember, elővette az előző jogot, elkezdte megpiszkálni, majd indította egy próbapert arra, hogy a Facebook ezt még mindig nem tartja be, vagy a Google ezt még mindig nem tartja be, itt akkor általában az előző szabályozások kiderült, hogy az úgy nem működik, és akkor hozott Európa egy újabbat, amiben már benne voltak Schempsnek a kis panaszai. A kezdet-kezdetén ez úgy volt, hogy a Googlenek nek a Google végén a beleegyezem gomb felett a kis izét, checkpointot, vagy csak check mi a bánatot, és, és onnantól kezdve a Google az úgy tárolta a különböző szerveren adataidat, ahogy ő, ő szerette volna. Most azért a GDPR-ral ez, ez jelentősen változott, és a a Facebooknak, ha jól értettem a cikket, akkor az nem tetszik, hogy, hogy most már ilyen kemény beleegyezések kellenek, hogy, hogy karikába szállítsa a világban az adataidat. Hát igen, ez lenne az új megállapodás, mert van ez a safe haven nevezett megállapodás, ami, ha jól gondolom, akkor az EU és az Egyesült Államok között köttetett, és arról szól, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni az Amerikában tárolt európai adatok tekintetében és ez nagyon elavult, például azért is, mert a GDPR-hoz már nyomokban sem illeszkedik, és ezért akarnak kidolgozni, vagy hát tervben van, hogy kidolgozzanak egy új szabályozást, ami lényegében ellehetetleníteni azt, hogy a, hogy a nagyon részletes e európai paraméter, tehát az európai polgárokról készített profilok, részletes profiloknak a felhasználásával lehessen targetálni ide Európába hirdetéseket. Márpedig, hogyha ezt nem lehet, akkor valóban a Facebook a fő bevételi forrását, tehát a reklámozást veszíti el, vagy szenved vele nagyon nagy károkat. És akkor egyébként magunk is szóval logikus lépés lenne tőle, hogy azt mondja, hogy hát, hogyha itt nem tudok pénzt keresni, akkor nem fogok nagyon sok pénzért szolgáltatni, hogyha ugyanakkor nem jön vissza az ára és akkor kivonulna, mondja ő, más kérdés, hogyha jól emlékszem, 800 millió eus -e van talán, vagy 400, vagy 800, nem emlékszem, inkább 800-ra emlik. Szóval, hogy egy tetemes mennyiség. Úgyhogy azért ez fura lenne, hogyha a felhasználói, mit tudom én, egy ötödének, egy hatodának azt mondaná, hogy bacs. Csak 410 egyébként, de ettől teljesen függetlenül furán vennék ki magát. Tehát az EU egyben van akkor a piac, hogy nagyon nehéz legyen azt mondani, hogy srácok, pá, jó volt. Igen. Ugyanakkor ezen érdemes elgondolkodni, hogy egyfelől felszabadulnánk valamilyen módon. Hát ki mi alól, van, aki kevés, hogy mondjam, van, aki napi két szál cigit taposna el, vagy dobna a hátamögé, van, aki két dobozt, vagy nyolc dobozt. Ugyanakkor azért lehetőségeket is elvesztenénk, és szerintem mindig jó ilyenkor fejben tartani, hogy egyébként a Facebook sok jót is csinál, azon túl, hogy rosszat is. Nem tudom, hogy azok a vállalatok, amik mai globálisan akarnak működni, azok hogyan érhetnék el a bármiféle marketing üzenettel az ő globális felhasználóikat, hogyha, hogyha nem a valamelyik ilyen social networkünk keresztül. Ez nyilván egy jó kérdés, ugyanakkor meg felveti azt a folytatást és kérdést, hogy ha a törvényeinket addig tartjuk érvényesnek, amíg nem lesz kényelmetlen egy nagy globális cégnek, akkor egyáltalán nem jobb haszért vannak. Hát azért, hogy a többieket, azt a 99%-nyi akinek nem olyan fontos a véleménye, azt szabályozzák. Ez az, az 1%-ot meg akinek fontos a véleménye, mert mondjuk, mit tudom én, a GDP-inknek az egyharmada függ tőle, azt meg, azt meg kiszolgáljuk. Ezzel nagyjából egyébként Magyarországnak a működési elvét mondtad el. Nem véletlenül fogalmaztam így. Az a különbség, hogy a Facebook az, azért Európában úgy nagyjából senkinek a gdp hez ez nem tesz hozzá túl sokat, vagy hát csak nagyon áttételesen a, a Facebookon, a Facebook szolgáltatásaiból élő vállalatok által megtermelt javak és adóforintok, amik talán ilyen módon értelmezhetők, a Facebook maga adóban, egészen vicces kis összegeket fizet csak be a különböző európai kasszákba. Igen, a franciáknak múltkor sikrült valamennyit kiperelni belőlük, de nyilván erre megvannak a megfelelő költségból, és az optimalizáló, nem megy van nekem a beszéd megoldások. Hát ami Európában praktikusan az, hogy Írországban kell bejegyezni a cég központját, mert hogy ott ilyen adóparadicsomi állapotok uralkodnak. De amennyire hallottam, az EU ezen lázadozik is, és úgy lebegtetik, hogy Írországot, nem tudom, kizárják, ha nem tudom honnan, hogyha ezt a gyakorlatát tovább folytatja. Ezért szerintem ez a kizárós érve mostanában eléggé meggyengült, hiszen azokat is nehéz volt elbocsátani, akik maguktól mennek. Sosem volt erős, ebben igazad van. De azt gondolom, jó, nem gondolom, hogy volna bármi eszköz az EU kezében, mert nem tudom. Nem úgy tűnik, mintha lenne. Mondjuk a másik meg, hogy az íreknek most egy rendezetlen szituációban mellettük, sőt, tehát a saját szigetükön a faszkalapangolokkal elképzelhető, hogy nagyobb szükségük lesz az Euróra, mint eddig gondolták. Igen, lehet, hogy jobb alkupozícióba kerül most az Európai Unió, ez valóban így van. Tényleg most hogy áll a dolog, mikor lesz a rendezetlen kilépés? Január egy? Valahogy úgy, de ezt a leginkább a fene sem tudja. Ugye Borisék megpróbáltak cselezni egyet, hogy, hogy akkor mégiscsak egy jobb díjat hozzanak össze, és itt már, már csak kis kiseröhögték őket. Már annyira belefáradt az EU a, a briteknek az ugrálásába. Tehát abból nem lett semmi. Uh -huh. Ellenben a, az írkérdés az még mindig nagyon tisztázatlan. Ja, ott még nincs megoldás erre a határok és vámtételek és szabad átjárás dologra. Igen, egy szemipermeabilis határt, azt nem lehet létrehozni, ahol minden át is jut, és mégiscsak fix határként működik, és le van zárva. És tényleg kimondtad azt a szót, hogy Igen. Ő lett. És mi, milyen jelentéstartalmat lepleztél ezzel a sok latin származék szóval? Félig teresztő, kérlek szívesen. Ami valami Fantasztikus. biológiai kifejezés. Néha figyeltem biológia órán. Na, kedves hallgatók, jegyezzük meg együtt a szemipermeabilis kifejezést, ha el akarjuk kápráztatni. Leendő párunkat, aki egyébként biosos, akkor mondjunk ki ilyeneket. Meg az ozmózist is bevethetjük. Az az is nagyon jó. Hmm. Volt egy nagyon, nagyon jó ozmózis nevű játék Androidra annak idején, már nem találom a sztorban, de még valahol megvan véve nekem a PC-re. Figyelj, majd, hogyha találsz egy Semi-Permeability játékot is, akkor mindenképpen értesíts mindenkit azonnal. Hát, ha az nem is de Pandemic néven, ugye van társas játék, ha már. A... Az van, az igaz. Na. Jó van, nem, kedves hallgatók, nyugodjatok meg, a Facebook nem fog elmenni Európából. Nem fogja betiltani senki, nincs baj. Viszont volt Tesla Battery Day, amiről én akarott a videót néztem meg, tehát pont annyit tudtam három nappal ezelőtt róla, amennyit ő elmondott, és Elon Musk nagyon bemutatott nagyon dolgokat. Egyrészt kezdjük az unalmas részekkel, van még sokkal gyorsabb Tesla S, ez a Plaid nevű, most már aztán tényleg, nem tudom én, 300 háromszázzal megy, meg úgy gyorsul, mint az Isten nyila, meg mínusz másodpercek alatt van százon, és valami 140 000 dollárba kerül vagy valahit, töké annyi, annyi. tökéletesen érdektelen számunkra a gépjármű. Hát meg mindenki számára, az egy vicc, de egy, mármint egy nem vicc, hanem egy ilyen gyűjtői példány, kb. Ellenben viszont azonban, de hoztak új akutechnológiát, és az új technológián, mi mindig örülünk. Nem hoztak, mert bevigértek. Be Jó, 2022-ben ígéri most Musk, tehát hogyha az átlagos maszk együtt a felszorozzuk, akkor 2025-re valószínűleg lesz. Igen, igen, igen, ember megváltoztattak Hát mindent, az anódot, meg a katódot, nem lesz benne kobalt, ami egy... Nagyon nehéz körülmények között bányázható fém. Meg a gyártás technológiát, meg a... Mit is még? Meg egyébként a méretét, és akkor mármint egy ilyen akucellának a méretét, és egyébként azt a struktúráját a is A a dolognak, a struktúráját, igen. igen. Hogy egy ilyen felteket beiglire emlékeztet most egy ilyen akucella. Nagyon jó, nem tudtam eddig mihez hasonlítani. Beigli, oké, okay. Beigli aksi, megvettem ami ö, tök izgal, két irányból tök izgalmas egyébként. Ez, az egyik, hogy a beigli aksi, az, hogyha beszerelik a saját kis tartójába, akkor az a mondás, hogy annyira szilárd vagy strukturális elemet lehet belőle csinálni az autóban, magyarul ez lesz majd a alváz. Az elejére meg a végére ráhegeztik a most már gépipréselt elemeket, és akkor megvan egy autó alakú valamid. Ez azért mókás egyébként, mert hogy annak idején a modell, Hmm, talán a hármas bejelentésnél, ami évekkel ezelőtt volt, vagy hanem akkor valamelyik felújítottásnél volt, az egy autóipari szakértő megnézte a, a tesla hogy hogy miért, miért gyártják ilyen rohadt lassan ebből csinált is talán a Wired, és ott mondta a fickó, hogy hát modern autóiparban nem hegeztünk ennyi lemezt össze. Kipréseljük, azt jó van. Uh -huh. Na most odáig eljutottak, hogy ez bejelentették frissítésként, hogy a modern autóiparban préseljük az elemeket. Lényegtelen tanultak belőle, gyorsabb lesz csinálni, meg kevesebb darabbal állami ami állítólag jó. A másik, hogyha, ami hogyha ezt a kocsit, ezt megtöröd, akkor ott kurva nagy egységeket kell majd cserélni. Hát figyelj, én arra gondolnék, hogy a mérnökök is törték a fejüket ezen, és lehet, hogy mégiscsak tehát nem kell az egész alvázat kicserélni de gondol, hogy torzul az a kukeret, akkor azért azt nem az, amit helyre fogsz rángatni a falusi ízében, garázsban. Ez igaz, de hogyha az autódnak az alváza megcsavarodik, vagy elreped mondjuk, akkor, akkor szintén azt az sem szokták meghegezteni, meg kiegyengetni, hanem akkor megy gazdasági kárba az autó. Ö, nem, valóban nem való igaz csak itt drágább alkotrészek csesződnek elközben, tehát így kevesebb mindent lehet kijárulni majd belőle. Például az aksit, ami nem. rohadt drága volt, azt nem. Ez igaz, de állítólag ezek az új aksik nem csak, hogy mondjuk 16 kal ha jól emlékszem, nagyobb hatótávolságot fognak eredményezni, de ugyanakkor sokkal olcsóbbak is lesznek, mint a mostani technológia. Tehát kevesebb pénzért nagyobb tárolási kapacitást és hatótávolságot ér majd el így a, a technológia, ami azért már kezdi teljesen beszámítható autóvá tenni az elektromos autót. És én el is gondolkodtam, amikor ezt hallgattam, hogy ah, szerintem három éve, amikor erről beszélgettünk itt, akkor, akkor azért nagy kétségek voltak bennünk, hogy hát jó, jó, ez jó pofá ez az elektromos autózás, de megmarad ilyen, ilyen kiválasztottak drága szórakozásának, és nem lesz ebből soha semmi. Aztán most, ha körülnézel, lényegében egy azt akartam, hogy létező technológia, de az annál több azért. Egy, egy, mondhatjuk úgy, hogy elterjedőben levő, vagy egy elterjedésének elején járó technológia, még százalékosan ugyan kicsi részét teszi ki az autóiparnak, de ha a gyártás, meg a kiszolgáló infrastruktúrát nézzük, akkor az egyre jelentősebben itt van az orrunkon. Abszolút, és ha nem a Teslát nézzük egyébként, hanem a, a kisebb, elektromos autókból kevesebbet egy gyártók, egyébként autógyárakban, gyár, gyártásból meg jobb cégeket, akkor ott is vannak izgalmas dolgok. Plug-in-hibridek is vannak, elektromosak is vannak, már válogatni is lehet. Az még mindig nagy kérdésnek, ami meg kell állni félúton Budapest és Miskolc között, hogyha szeretnék klímát és rádiót is használni az autótban, vagy télen fűtést, de hogy városi szabadgálással megfelelő autók már biztosan vannak. Én még mindig azt mondom, hogy, hogy drágán. Átlag magyar családhoz viszonyítva pláne. biztos már kiszámolták, én nem tudom, csak feltételezem, hogy ugye egy elektromos autó azonos kategóriában mondjuk olyan, hát mennyivel, olyan 50%-kal drágább, vagy 80 nal valahogy így, nem tudom. De azt gondolom, hogy ugyanakkor a fenntartási költsége a alacsonyabb, tehát könnyen lehet, hogy az a hitelkonstrukció, ami egyébként a magyar családok nagy többségét jellemzi, amikor új autót vásárol, hogy ezt hitelre teszi. Szóval, hogy a hitel hiteltörlesztő, az magasabb lesz ugyan, de a fenntartási költség alacsonyabb, és lehet, hogy nincs jelentős különbség, ha innen nézzük a dolgot. Főleg annak, aki otthon tudja tölteni a falból a, az autóját, vagy mondjuk még inkább a céges Úgyhogy azért már nincs teljesen elérhetetlen távolságban a, az elektromos autó, és hát az jól látszik, hogy a következő három-öt évben jelentősen csökkenni fognak, vagy jelentősen nem is, de csökkenni fognak a, az elektromos autó árak. Már csak az az egyetlen kérdés, hogy vajon emelkedni fognak-e a meghajtás szükséges energia árak. Tehát lesz-e olajszőkítés mintájára, elektronszőkítés, azaz bevezetik a más árban megszerezhető töltő áramot. Ezt egyébként nehezen tudom elképzelni, ez nem, most nem állna érdekében a következő években egyetlen államnak sem. Ezt nem, ellenben mondjuk a fizetős kutak megjelenése az egy jó kérdés, hogy, hogy mikor és hogyan. Tudom, hogy már vannak. Vannak de már. még bőven nem akkora kútálózat hozzá, mint a, mint a hagyományos Hát nem, de a, persze, de mondjuk az autóállomány és az egész, autó, mármint az elektromos autóállomány az egész állománynak össze. Na, mondjak egy számot, 3%-át teszi ki. Aztán lehet, hogy nem tudom, de valahogy ilyen egy számjegyű, legfeljebb. Szóval, hogy ennyi autó, azt még talán nem is kell annyi út. De figyelj, például minden Aldinak a parkolójában, az egész országban azt hiszem, van már töltőfej vagy töltő állomás minden ilyen hipermarketnek is van talán már. Szóval, hogy azért sok van. A hipermarketeknek azért, már elő van neki írva, hogy nem tudom, száz parkolóhelyenként hány darab töltőt kell üzemeltetniük. Tehát ilyen szempontból az ország azt támogatta, plusz, plusz a felső közé plusz a elektromos autóhoz jutását, hogy adottálta az állam. És mondjuk szerintem Miskolcra egy Renózóéval, hát ha nem fűtesz nagyon sokat, akkor talán már le tudsz menni egy lélegzetre. Nem tudom, milyen messze van, milyen messze van Miskolc. 180 kilométer néha több, ahogy a... Ne ülj és hát akkor, akkor bekapcsolt fűtéssel és lékkondival is. Zóéról most azt mondják, hogy 400, 400 km körül van a hatótáv. Kedves hallgatók, ne vegyétek készpénznek a, az adatokat, amiket itt mondunk. Fejből idézünk dolgokat, amiket nem jegyeztünk meg. De a nagyságrendeket, meg a trendeket azt mondhatjuk. Tehát azt Bocsánat, tudom a, a 180-ban egészen biztos voltam. Ja, na jó, igen, az teljesen pontos. Szóval hát az nem olyan sok, azt hittem, hogy több. Szóval azt, azt már minden további nélkül. Azt szerintem már egy csomó elektromos autó megcsinálja egyébként egy, egy húzásra. É, igen, és akkor mondok még hirtelen két, két számot, most nyitottam itt autókereskedőket, hogy a, az új járisznak a legfapadosabb nulla extraval talán még kitet kell jelezni, hogy merre akarsz fordulni típusú kivitelének a, az alapára az valami 4,9 millió. De akkor ez benzines. Ez benzines, igen. Van ebből hibrid hajtású, az 6,4 millió, és a zoé pedig, hogyha állambácsi nem adna a gazdag embereknek pénzt, akkor 10,9 lenne, így viszont már megkapjuk rongyos 7,8-ért. Hát azért az már nem olyan rossz az a 7,8. Mondom, a fenntartási költség csökkenését beleszámolva az valószínűleg nincs nagyon-nagyon messze egy benzineszóénak az árától. Tehát mondjuk mennyi lehet ön? két millió különbség lehet talán? Mármint, hogy abszolút árban, és akkor, és akkor ehhez jön még a fenntartási költségkülönbség. Szóval nincsen nagyon messze. Nem azt állítom, hogy minden magyar család megengedheti magának, mert erről nincsen szó most még. De egy némi osztályszorzás után azért az jön ki, hogy most már ez nem is a teljes science fiction kategória. Nem a teljes science fiction kategória, de ez azért az a, vegyünk fel dupla annyi hitelt, hogy legyen egy új autó, az egy, az egy nagyon kemény kérdés. Hát de nem dupla annyit veszünk fel, hát most maradtunk abban, hogy mondjuk 6 millió helyett 7,9-et kell kipengetni, azért ez nem dupla annyi. A 6 millió az a hibrid lett volna, az 5 millió lett volna a a nem hibrid, és egyébként ö, találtam három 9 no Clio-t hatos motorral. Jó, de érted, amit mondok, szerintem abban nincs vita köztünk, hogy ez már nincs annyira messze egymástól a két ár, és nyilván a következő években elkezd majd esni az elektromos autók ára. Illetve hát még ami érdekes lesz, hogy legalábbis az autópiaci szakértőktől folyton azt hallom, az elkövetkezendő években egyáltalán nem lesz érdemes kis autót gyártani benzinmotorral. Annyi ö, környezetvédelmi normának kell megfelelni majd, amit ö, azon az árrésen, amit egy kis autónál lehet realizálni, azon már nem fogja megérni. És hogy ezért aztán azt lehet gyanítani, hogy a, a benzines, vagy úgy mondanám, hogy, hogy fosszilis meghajtású autók, kis autók, kategóriából ki fognak hátrálni a gyártók, viszont ott lesz majd az elektromos ugyanebből, ahol nincsen ez a fajta korlátozás, úgyhogy ezért aztán ott mehet, tehát pont a, a kis autók között mehet ebbe az irányba a világ, a városi szaladgáló autó, ami egyébként azért most már olyan hatótávokat fog tudni, hogy nem csak városi szaladgálásra lesz jó, hanem annál hosszabb távokra is, szóval arra felé szépen eltolódhatnak a hangsúlyok, de kedves hallgatók, én azt mondom, hogy ha valóban tájékozódni akartok a kérdésben, és közben még szórakozni is, akkor, akkor a YouTube-on karotta blogját, illetve vlogját javaslom, vagy H. Andrásnak a videócsatornáját, mind a kettő végtelen mennyiségű, nagyon intelligens, és nagyon szórakoztató elektromos autós információt tartalmaz. Sőt, tehát vannak más YouTube csatornák is, amik biztos szintén nagyon jók, csak azokat nem nézem, hogy ezért arról nem tudok beszámolni. Karottát nyugodt szívvel ajánlom én is egyébként. Ja, még egy valami. Az olcsó kis autó viszont eltűnt. Tehát, hogy nem csak a kis autó, hanem az olcsó kis autó, meg az olcsó autó úgy hát általában. Igen, az megszűnt. Igen, igen, az most már általában érezni ezt a hatást, igen, hogy az új környezetvédelmi szabványai az EU-nak azok annyira szigorúak, hogy azt, hogy azt nem lehet meg oldani azon az árrés ami egy kis autónál van. Na, szakértettünk autóhoz is, meg ma már tényleg mindenhez. Ne, ne beszéljünk esetleg, mit tudom én az allergia gyógyításáról? Valamit? Azt inkább nem, de hogyha egy kis lakberendezés, olyan régen volt ikea blokkunk. Lakberendezés jöhet. De egyébként se a de arról már beszéltünk, szerintem valamikor egy éve vagy másfél, hogy, hogy az IKEA katalógusban azok a nagyon szép fénygépek, ahol egy feketéremeszelt azonnyomban öngyilkos leszek típusú lakásban ül egy boldog család és uh, scrabble játszik. Azokat már a legritkább esetben csinálek fotósok, hanem sokkal inkább komputer grafika történik és, uh, és nem is voltak ott azok az emberek, és nem is élnek együtt boldogan, és most már eljutottunk oda, hogy azok az emberek nem is élnek. Amennyiben egy uh, CGI influencer használt fel a legutóbbi kampányához a, a, az IKEA, és erről a Petapixel írt is egy nagyon jó cikket, meg kell hogy én megnéztem azokat a képeket, nem mondtam volna azt, de azért is nem mondtad volna, mert azért a cikkből az kiderül, hogy a, ez így egy kicsit olyan hatásvadásztállalás az eseményeknek, tehát egy élő ember, színész szelvettek föl három napnyi mozgást, és az arcát helyettesítették csak a cgi -jal. Tehát, hogy ilyen értelemben valóban egy kitalált influencerről van szó, de azért nem az, nem az történik, hogy, hogy belerenderelték abba a lakásba a, az összes mozgását, meg a jogázást, meg a zenehallgatást, meg az összes ilyen tevékenységet, hanem egy emberrel elvégeztették a feladatot, és az arcát azért gondolom, hogy elmondhassák, hogy, hogy CGI, ezért lecserélték egy CGI karakter arcára. Nekem meg pont a, a, tehát az, az arc, arc volt az, ami így megütött, hogy mert érted, mozgó karaktereket nagyon régen tudunk ábrázolni, meg láttam mókep felvételt, meg ez, ez már így szembe jött, hogy esetleg filmekben is valami, hogy emberek zöldbe öltözve játsszák végig a szerepüket, és aztán a végén kiderül, hogy alakítanak. Viszont az arc az eddig mindig nagyon nagyon unkenivellén rossz oldalán levő dolog volt, és ezeknél a fotóknál, meg amit most felhasznált az IKEA, ezeknél nem az. Egy jó, egy erősen sminkelt nem. japán csaj van rajtuk, de tök emberinek tűnik. Tehát, hogy ha rakod ezt a képet, akkor oké, oké, ő egy ember. Őszintén, szóval nekem nincs ezzel sok bajom. Tehát, hogy, hogy lehet ember szereplőket, az nekem nem olyan nagyon nagy fájdalom. Egyáltalán nem érdekel ilyen szinten, meglepet, hogy, hogy, hogy, hogy ezen, a, ezen a fejlettségen van a technológia, hogy, hogy le tudtak rendelni egy ilyen arcot, hogy nem tűnik fel már, hogy hogy nem, nem élő ember. Figyelj nekem, az egyébként meglepőbb, ne feled szavad, de hogyha már a meglepetésről beszélünk, szóval az, hogy az IKEA katalógus 80%-át a CGI-ban építik meg a helyet, hogy berendeznének egy lakást, az engem sokkal jobban meglep, nem az, hogy ezt meg lehet csinálni, hanem hogy jobban megéri. Jobban megéri CGI-ban megcsinálni az összes butort, összepakolni, befényelni, Csinálni belőle egy rendelett fotót, hogy ez, hogy ez így olcsóbb, az, az azt jelenti, hogy nagyon messze van elől a 3D modelling, meg, meg az ilyen, nem tudom, raid-résinges. Izék! Az izéke jól összefoglaltam a kategóriát. Nagyjából igen. Ú, erőt eszem emlékszel a, a Windows alapháttér képre arra, ami a talán hetesben volt. A dombra? Nem a domb az, az XP-nek voltam, Bliss. A 7-esben egy olyan volt, hogy egy ilyen Windows alakú ablakon süt át a fény. Mm, valami émlik, igen. Na, a múltkor a kezembe került egy cikk arról, hogy az, ami teljesen számítógépes grafikának tűnt, hát ha valami akkor az, az rohadtul egy fotó. Nagyon jó. Összerakták, bevilágították, és egy a megfelelő szögben lefotózta, és az volt a háttérkép. Hmm. Szép. Hát azért ebből egyre kevesebb lesz természetesen. De bizonyos értelemben egyébként erre lenne való a hogy amit egyébként az életben nagyon nehezen és bonyolultan sok ember munkájával lehet csak előállítani, azt csináljuk meg egyszerűbben számítógépen. Ezzel egy önmagában nincsen bajom, bár persze hova lesz a könyvszaga, meg a húsvér élőlények tapintása. reklám mm, reklámcélokra használják, akkor nem gondolom. De ne, nem tudom, persze ez messzire, messzire vezető kérdés, mert másfelől meg meghonosít egy olyan képi világot, egy olyan képi, ilyen viszonyítási rendszert, ami a valóságban nem létezik, és ami valószínűleg majd hordozni fog magán ilyen hibákat, vagy hát e, egyszerűsítéseket a való világhoz képest. És hogy ezt fogadjuk el referenciának, az lehet, hogy e, lehet, hogy valamit változtatni fog, de hát olyan ez, mint a nyelv, ami tud ide-oda torzulni, és akkor mindenki sápítozik, hogy a nyelvet megszentségtelenítik, akik használják, de hát könyörgöm, használják őket, vagy hoz, használják ezt, te? ezt mindig mondani. Jelentkeznék, a nyelv nem tud torzulni. Na ezt mondom, Feltéten igen. az egy nyelv nyelvállapotot, ami ennek lennie igen, kéne. Tehát, hogy valamihez képest, az akadémia szerinti hivatalos nyelverzióz képest tud csak torzulni, de valójában a nyelv az, amit az emberek beszélnek. Na körülbelül ugyanez, hogy a, hogy a, a CGI-ban megrajzolt lakás az a lakás, amit az emberek látnak lelki szemeik előtt, és amihez szeretnék hasonlítani az ő lakásuk. De azért azt szerintem eddig is így volt, hogy a lakás lakáskultúrában a fotósok által készített fotók, azok soha nem... Voltak olyan életszerűek, mint a, mint a való világban ugyanaz a szoba, hiszen a való világban ott mosatlan tányérok és ott felejtett papírzsepkendők rontották az esztétikáját ennek. Valahol legyen egy félzakni, igen, tehát onnantól kezdve elhiszem, hogy emberek laknak benne. Szerintem az IKEA-ban rendszeresen, mármint a katalógus fotókba, bele is renderelik azt a félzaknit. Na, átnézem majd a katalógus, hogy találok-e benne. Egyébként hülyeséget mondtam az előbb, a tízesnek a háttérképe ez, a, ez az ablak. Uh -huh. Benne lesz majd a adásnaplóban a vonatkozó galéria, mert hát lenyűgöző, hogy megfotózzák. Ha már CGI, akkor eh, itt van egy új startup, a puppets.world. Make your own puppet, azt hiszem ez a sloganjuk Tehát készítsd el a saját bábudat. És azt tudja, hogy ez egy applikáció, egy telefonos app, hogy belemondasz a szelfi kamerába egy rövid szöveget, már mint hogy felveszel egy rövid videót az arcoddal, amivel hát, csinálsz dolgokat, meg elmondasz akár valamit, és aztán feltölthetsz egy fotót, ami egyébként lehet bármi a monolizától a barátodnak a fotójáig, és az a fotó a tegesztusaiddal el fogja mondani ugyanazt a szöveget. Ezt tudja körülbelül a Puppets World, és nagyon szórakoztató, szóval úgy jól néz ki, nem, nem, nem látszik, természetesen látszik, hogy ez komoly, főleg, amikor a, nem is csak, nem is csak főleg, amikor a Monaliza csinálja, talán még nem is akkor látszik igazán, most ha jobban belegondolok, akkor pont ez az Ankeniveli effektus jön be, tehát amikor már nagyon valódinak tűnik, de pont annyival marad el a valódi valóditól, hogy attól valamilyen nagyon kellemetlen bizsergés fogja el az embert, aki nézi nagyon érzed a hamisságát, pont attól a kicsi eltérés, és ha nagyobb lenne az eltérés, sokkal kevésbé zavarna a különbség. valami ilyesmit használtam Androidon, mert ez a PaperZáthwerd, ez nincsen Androidra, de nagyon De meganimált nyilván egy darab fotót, annyi volt a dolga, és ott alá lehetett rakni egy valamilyen P3-at, sajnos a szelfikamerás felvétel az, az nem volt benne, és hogy igen, egy pillanatig nem tűnt igazénak, pláne, hogy a uraköcsém öcsémmel énekeltettem el valami hülyeséget egy darab gyerekfotóból. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon -nagy móka volt utána tovább küldeni, hogy na ezt nézzétek, egy volt, Igen. meg három perc. Igen, szóval vicces, meg ügyes, meg kicsit olyan jövőszagú is, és ez tök érdekes az jutott erről az egész alkalmazásra az eszembe, hogy, hogy egy vagy két évet beszélgettünk sokat talán erről a, hát a deepfake-ről és a, annak kapcsán a, a meghamisított videófelvételekről. És akkor attól féltünk, hogy ez majd, ez majd hogy fogja veszélyeztetni a világot, hogy majd hogyan fognak politikusok szájába adni olyan mondatokat, amiket ők nem mondtak el. És ez nem történt meg. Igazándiból ez valahogy ebbe az irányban nem kanyarodott a dolog, sokkal inkább egymást bántják a technológia segítségével az emberek, és nem társadalmi célok érdekében használják, hanem személyes bosszúból, vagy személyes vicceskedésből. Hát mert hogy szerintem a deepfake-nél, aminek a gyártásához azért kell erőforrás, talán még mindig, hogy hihető hmm. legyen. Nem, nagyon nem kell már. Tehát egy gémergéppel lehet csinálni ódépféket. Erről beszélek. Tehát hogy nyilván nem számítóközpont kell hozzá, de hogy azért egy, egy erősen videókártyára rá kell engedni ezt a feladatot. Na most ehhez képest ö, szarul photoshopolt, sőt, pényben összerakott, szmájlis, szegfűs, álhíres ö, képet csinálni, ahhoz meg tényleg semmi nem kell és ezek úgy terjednek, mint a bozott tűz. egyszerűen van, Kát, van, van egy másik eszköz, ami hárommal primitívebb, és működik. Sokkal és, demokratikusabb. És sokkal károsabb, igen. És akár sokkal károsabb is tud lenni. Hát igen, igen, ez a helyzet. Szóval, hogy valahogy a deepfake nem váltotta be hozzá rettegéseinket, ugyanakkor ilyen vicces, meg, meg jövőszagú alkalmazásokat lehet vele csinálni. Úgyhogy nézzétek meg, ezek szerint akkor iPhone-os hallgatók, nézzétek meg a Puppets Úgy, hát nekem tulajdonképpen már csak egy témám amiről szeretnék beszélni, mert hogy rájöttem, hogy Kickstarter-t az még mindig szórakoztató dolog, és, és mivel mindenféle tartalmányálló rendszerek nekem ezeket dobják is fel, ezért jön szembe egy csomó szemét is. Most például a PILOI nevű forradalmi zognipari innováció, ami a következőt tudja, Mosás előtt össze lehet a két zoknit egy beleépített kis fém csattal, ami esküsznek rá, hogy nem dörzsöli ki a bokádat, mert a másik oldalra ügyesen megvan úgy varva, hogy ne látszon ki a fém a zokniból. Tehát ezzel a két csattal össze lehet csattintani, és ilyen módon párosával mosod ki a zoknikat, mint a jövőben. Ez egy régi ötlet egyébként, én évekkel ezelőtt olyan régen igyekeztem rendelni, talán az akkor is Kickstarter volt, de aztán az, az a fajta Kickstarter volt, amit még nem fejeződött be a kampány, de már Kínában elkezdtek gyártani, vagy legalábbis hirdetni az a megfelelő oldalakon. Szóval, hogy ez csak egy, csak egy sima csipesz volt. Ott az volt az elvárás, hogy amikor leveszed az oknit, akkor, vagy legalábbis amikor a szennyesbe dobod, akkor csipeszeld össze. És ez nem engedett el, és akkor valóban párban lehetett őket kimosni, ami egyébként, tehát a probléma létező, rendkívül jó lenne megoldani. Ez az a fajta probléma, ami egyébként persze egy másodpercet sem vesz el az életünk hmm. elengedhetetlen másodperceiből, vagy fontos másodperceiből, de azért nagyon jó lenne, hogyha nem kéne mondjuk fél órát eltölteni az párosításával. Szóval, ez régen is létezett, de ez most, hogy így össze lehet csattintani, és hogy minden zokniból okoz lehet csinálni, mert hogy ez a kis fémcsat ez egyébként pusztán a az Oknin való átszúrással válik az Okni részévé. Hát ez szerintem tök jó. Én bírom, én vennék. El is gondolkodtam, hogy támogatom őket, aztán megnéztem, hogy hány napja sikerült összegyűjteni a nem sok, hanem tízezer dollárnak a harminc százalékát. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem érdemes bedobni a pénzt. Atomdrágán adják az Oknikat ezek a csávók. Ellenben, ha érdekel, akkor valahol van egy használatan zacskónyi zokni csipeszem, mert én meg arra jöttem rá, hogy egy teljes zokni mosást azt egy sorozatrész alatt nagyjából össze lehet gombolcolni, vagy két sorozatrész alatt. Ellenben halálosan idegesít, hogy minden zokni levételekor egy percet töltök az összecsipeszelésével, mert sosem arra akar hajlani, amelyre kíne neki. Á, akkor az egy rossz megoldás volt az a zokni csipesz már, mint ez a konkrét megvalósítás. Ö, igen, vagy nem jöttem rá, hogy hogyan kell használni. Akármelyik is a kettő közül ajándékba kaptam, ott tárolom a szekrénynek a belső sarkában, ahol nem csipeszelnek semmit, és az létük is céltalan. Hát lehet, hogy egy tesztkörre elviszem őket, és kipróbáljuk, hogy vajon itt nálunk ez működne. Azért az ember mondjuk úgy, hogy nem mindenki, és nem egyformán mélyen elkötelezett az irányban, hogy az oknia itt mindig a szennyes tartó mellett a csípeszes kosár tőszomszédságában vegye le, hanem néha csak úgy letépjük magunkról azt az oknit akárhol, és elhajítjuk ugyanott, és akkor nehezebb a csípeszes kérdést megoldani. Szerintem, szerintem már meséltem arra, hogy mi volt erre a megoldás végül egyébként. Mond. A, te hozzám c van legközelebb, vagy c úgy úgyhogy ott szoktam vásárolni. Nekik van olyan okniuk, amire vagy, hát vagy csak egy színes kör van a bokájánál. Vagy esetleg az van ráírva, hogy mandéjt úzd és a többi a hét napjai. És egyszer, fáradtságos munkával, csörelfogyasztása közben meghoztam azt a döntést, hogy, hogyha az azt írja, hogy hétfő, a másik lábadon pedig az hogy kedd, vagy az egyik, narancssárga a csíkja, a másiknak viszont piros, az a kutyát nem érdekli. <hát, hát igen, egyébként a megoldás valójában az, hogy nem kell azzal törődni, hogy egyforma zokni van a mindkét lábunkon. Ezt én is így gondolom de valamiért ez a szokás, hogy egy zoknit kell hordani. Kivétel, a nagyon gazdag ö, vállalkozó vagy, mert akkor lehet ilyen felemátszoknikat hordani, és az egy statement ja, onnantól igen. kezdve. Igen, vagy talán, hogyha kanadai miniszterelnök vagy, az is, az is tudja ezt néha. Na, ö, ö, tehát, hogy jó, de kíváncsi lennék, hogy ez nem megoldás, hogy amikor leveszem az oknit, akkor összegombócolom, és gombócolva mosom ki azt gondolnám, hogy a szagot így is ki sikerülne belőle szippantyúzni. I igen, hát az én rátapadt összöket, meg ilyeneket nem viszi le róla akkor a mosás. Tehát egy egyre vastagadó talpú zoknid lesz, és a végén már nagyon lehéz lesz, amikor ilyen roppantó cipőhez hasonlító. Á, erre nem gondoltam. Akkor az még mégse jó. Adok én is egy a csipeszeknek, mert a az oknipárosításban nem is a legrosszabb az oknipárosítás folyamata, hanem az, hogy mindig, de kivétel nélkül, mindig maradnak a munkaasztalon magányos darabok. Amíg bekerülnek egy szatyorba? Hát, vagy a zoknis fiokba úgy kicsit úgy megpróbálva egy helyen jobbra hátra tuszkolva tartani őket, és majd néha elővenni az oknipárosítást, hogy nem, nem került elő a barátja, de nem szokott előkerülni valahogy. Fura dolog ez az zoknikkal. Közben ellenőriztem, hogy hol tartal a Zokni forradalom egyébként, a Happy Socks nevű cégnél, mert annak emlékeztem a nevére. Hát, Ferenc, le voltam maradva. Na. Ne, azt tudtam, hogy Zokni divat az van, mármint, hogy vannak Zoknik, amik menők például ezek a színes dolgok. De az, hogy ennek a cégnek több úgynevezett kollaborációja volt, ezt szót különösen szeretem, mert égen azért nagyon lőtték az embert a háború végén. Ö, tehát van Andy Warhol, Disney, Minecraft, ö, Pippi Longstockings Queen, valamint a Rolling Stones zaknése kínálatban. Fú, meg, megnyitottam az oldalt, tehát ez tök jó. Nem, Valamilyen nem hordanék ilyet, bár nem tudom miért, mert hordanék, csak nem, nem, nem találom. Tehát kicsit olyan nevetségesnek érezném magamat benne, mint aki nagyon fiatalos akar lenni, de ez már nem áll jól neki. De hát a szívem, szívemhez nagyon közel vannak ezek az oknik. Egy Rolling Stones gyűjtői dobozos szettet esetleg zakniból, igen, igen. De egy Disney set is, egy Mickey Egeres, és tetszik. Meg úgy látom, azért tényleg vannak nagyon jók. Disney Mini Time. Mármint, hogy Mini Time. Nagyon jók. October Ducks. Szóval az menő. Én akarok, akarom támogatni a Happy Socks-ot. Lehet, hogy veszek. Igen szép maszkiaik is vannak egyébként. Látom, igen, de igen szép maszkiai mindenkinek is vannak. Ó, azért én, én vágyok egyre-kettőre. Még most kényelmes maszkom már van, de unalmas fekete. Én nekem terepszínű van, BBB. Ó, az nagyon-nagyon-nagyon vidéki. Egyen jobb. Igen, igen, igen, igen. Valahol volt egy haláfejes de nem láttam, hogy ott a beraktam a mosásba. Lehet látni. Én, amit nagyon szerettem, a, a utcán szoktam látni a Joker, Joker szájas. Mm -hmm. Az már egy komolyabb sztétment. Határozottan. Ez a, mi belesétáltunk valahogyan ebbe a járványban nem biztos, hogy komolyan véve a dolgot sztétment, de azért csak felvette a maszkot nagyon helyesen. Kedves hallgatók, hordjatok maszkot, húzzátok rá az orrotokra, és létszik, kérlek, tényleg. Értsük már meg, az ember csukott szája a sétál az utcán, olyankor az orrán keresztül lélegzik ki, kifújja mindazt, ami a légutaiban van. Csak mondom, tehát az orralá ejtett maszk nem jó. Már persze, ha van vírus. Ha nincs vírus, akkor ne foglalkozzatok ezzel. Én éppen most láttam egy eh, eh, indexes, egykori indexes fiatalembernek a Facebook postját, ahol azt magyarázza, hogy ne hasonlítsátok már az influenzához. Én már sokszor voltam influenzás, de ez, hogy két hét alatt se gyógyultam meg a kórházban oxigén maszkal, és még mindig nagyon szarul vagyok, ez nem influenza, ez annál rosszabb. Ó, erőt eszembe egyébként volt még egy Facebookos hír, amiről nem beszéltünk, és akkor az ilyen keretes szerkezetként be is zárja az adást. Amennyiben a Facebook a héten kikúrt egy csomó ö, ilyen vírustagadó csoportot. Ja, igen, igen, igen, a vírustagadó oldalak mentek a levesbe. Hát, veli, velkam. Csak így tovább. Igen, igen, igen. könyveket tartalmazó zacskómat másolt árulam, nem tudom igénybe venni sajnos. Szevasztok. Igen, igen. Valahogy nem érzem azt, hogy a szólásszabadság az ide is kiterjedne. Még akkor is, hogyha nyilván megkérdőlezni bármit meg lehet, de egy nyilvánvalóan jelenlévő problémát nem létezőnek tekinteni, az, az égbe kiáltó. Az baj, amikor vannak mondjuk országok, ahol a, az ország vezetése és ezt csinálja mindenféle témákban, nem csak vírusügyben. De természetesen ezek afrikai országok, hogy valami nagyon távoli vidéken vannak, csak ilyenek. Úgy, úgy. Mi itt szerencsések vagyunk. Minden szempontból mi nagyon jól védekezünk a vírus ellen is, meg évvégére több százalékos növekedést várunk, úgyhogy igazán nem lesz baj. Nem is néztem a poliszhu ma is lőttek nagyon vírust a határon? <gül> Egész biztos vagyok benne, hogy a dugós puskával elkaptak egy vírus rakományt. Vagy ráugrasztották rá, a Leopard tankot. Hú, azt láttad, azt az új tankot? Az nagyon jól néz ki. A Lynx, vagy mi a bánat? A Links Lynx nevűt, igen. Igen, igen, igen. Úgy néz ki, mint ahogy a 9-es végben a videójátékokban ígérték a jövő tangjait. Hát igen, igen, vannak rajta mindenféle ferdesíkok, hogy rossz irányba verjék vissza a radarullámokat. Nagyon, nagyon future proof tűnnek. Azt nem tudom, hogy pontosan mire fogjuk használni őket, mi magyarok. Nem tudom, biztos utánunk lehet kötni ezeket. Lehet, hogy lassan augusztus 20-ára kéne csinálni már egy ilyen egy ilyen fegyveres felvonulást tudod, amikor így a haderő nemek századai szépen egymás után végigmenetelnek az Andrássy úton. Mm, igen, igen, igen. Vagy a felvonulás teret is fel lehetne újítani erre a célra. Sajnos most füvet raktak le, az nem lesz jó, de hát a fene tudja, hát nem, nem biztos, hogy adnak a fűnek baja lenne, vagy majd újra de rakják. Tankok nagyon mókásan szórják a hogy a farolsz velük. Igen. Ú, hát akkor egy faroló tank képével tudunk elbúcsúzni ma? Igen, igen, én is az, az adásnapról, ráadásul, vagy a másik, amit szeretek, az ugratótankok, azok néznek ki még nagyon, ez a, én tudom, hogy ezt csináld, ez nagyon nem helyén való érzés. Jaj, ez nagyon szép, igen. Jól van, akkor faroló ugratótankokkal álmodjatok, kedves hallgatók, ha éppen este hallgatjátok a műsort, ha pedig reggel, akkor szép munkanapot nektek, esetleg szép hétvégét. Úgy Minden úgy. variációt lefettem, ugye? Szerintem, én is boldog én Sziasztok! boldog